І заїжджий козак, що добре знає його, говорив. Ну, то я пішла. Молодиця легко зачепила коромисом цебра і пішла граційно. Хитливо, тільки вода із них хлюб-хлюб-хлюб. Чи ж не пустиш нас десь переночувати, дочку? Запитав Лука у другої, що теж рушила йти. Ми можемо на сінні, в клоні, ледь благословиться на світ, як і рушимо бо трохи втомилися в дорозі. «Куди ж вийде те, чи здалеку?» «Здалеку. А йдемо до Києва, в почери, все тим мощом вклонитися», – відказав монах. А не мовчав та все усміхався в русяві вуса. «Була і я у Великий піст, і коло Гапіта всі молитви вишептала, і коло Антонія та Феодосія, але нічого не допомагає. «А що ж ти, голубко, просиш?» «Ох, і не питайте!» «Є у мене, що просити!» Зітхнула молодиця і зашарілася. «Маю таку біду, що не знаю, куди б ішла і що просила б!» На її очах заблищали сльози. «Пішли! Чого ж це я вас тут тримаю? Моя хата, воно на пагрбі!» Лука поглянув туди, де стояла біла, як хмарка небесна хатина, а навколо неї буяв сад. Піднялися крутою стежкою і зайшли на всіяне з поришем що, здається, аж сяяло чистотою та охайністю. Городчик обгороджений був невисоким частоколом. Там буяли кущі любистку м'яти. Повикидали лопати листя вже й мальви і чекали, поки червень засвітить їхні палахкі свічки. А по дворі, неначе хтось застелив шовковий килим. Буваніли в глибині саду вулики під солом'яними дашками, там роїлися невтомні бджоли. Лука пройшов до них, підняв руку і проказав Благословенний, хай буде труд твій свята комахо. І сталося диво. Бджоли залишили вулики, густою хмарою зависли над головою праведника. Подзуменіли, неначе привіталися, і знову полетіли у свої охайні хатки. «Вони і там є», – сказав розчулено до ночі що мовчки спостерігав за цією сценою. Молодиця винесла з хати літепла чистого рушника і злила обум по на руки. А потім завела їх до господи, такої ж чистої та доглянутої, як і подвір'я. Білів у кутку стіл, накритий обрусом, білів піл, застелений білим рядном, горою вишитих подушок. Жертка з кожухом, плахтою. жовтіла лава, не наче була не із дерева, а з воску. Лука подивився на піч, де цілувалися намальовані голуби, на чистий припічок, кочергий сказав. Добра господиня тут живе. Як тебе звати, не Богу? Катряю. е, Катрусю, добрий захист маєш на небі. Ваші б слова та до Бога, зітхнула Катря, а він і перебуває у всьому, що ти робиш. На всьому лежить його благодать. Любо глянути на все. Сама стільки рушників вишила, сама, знову зашарілася, як дівча. Та немає кому сміти. Ми удвох з чоловіком. Він десь чумакує, а я сама, як билина в полі. Вона зітхнула і загаркотіла за толкою Поставила на стіл миску з пахучими галушками, макітру із запеченими варениками, поклала в ялену рибу на краяла хліба. Прошу до вечері, припросила гостей. Лука молився, Нечипір і Катря теж зашепотіли над паруючими стравами. Коли повечеряли, постелила обом у світлиці, Налила в миску води і помила обом ноги Та витерла рушником. Прочани подякували Катрі. Нечипір впав на широкий піл, Вдихнув запах сухого сіна І в заснув молодим сном. А Лука сів на лаві і мовчки дивився, Як Катря миє ложки і полив'яні миски, Старина витирає їх і ставить на мисник. Вона перехопила його лагідний погляд і сказала знічено. Відпочивали б. Тепер ночі короткі. Сюди, не туди і світає. Сядь коло мене дитино. Він взяв її за руку і посадив поруч. Не журися своєю бідою. Що нам Бог дає, те неспроста. Це все за щось. І за всяку науку дякаємо. Та я ще рік-два не журилася, А як на третій повернуло, То вже жалі мене обсіли, Сумно мовила Катря і знову зітхнула. Якби так не боліло, Ні сказати людям, ні пожаліться встидно. Та знаю я твій біль і твою біду, Лагідно мовив Лука і погладив її руку. «Господь не посилає вам дитинку!» Катря мало не скрикнула, наполохано дивилася на дивного гостя, лагідного, доброго, сивого, як лунь, срібнобородого, з молодими дитинними очима. І при свічці вони світилися, як волошки в ранішній росі, Вигравали, неначе коштовне каміння, над яким довго і натхненно працювала природа. Лукауса тримав їй невеличку смагляву руку, читав молитви, довго мовчав, неначе провалився у сон, а тоді промовив: то все так сталося від гріха твого неусвідомленого дитино. Нечиста вінчалася. У церкву прийшла тоді, коли не можна було заходити, того й біда сталася так чи не так? Так, ледь чутно мовила Катря і стала як маківка. Але що ж було мені робити, коли вінчання було призначено на неділю? Як я скажу про те, що нечиста? Треба було сказати і в церкву не йти. Ти ж знаєш, що сім днів жінка нечиста. Тепер маєш таку біду. Молися, проси захисту в Матері Божої та святої мучениці Катерини. А завтра рано я тебе висповідаю і причащу. А ти ще шість разів підряд після того підеш до сповіді і причастя. Може, Господь і простить, і проси у нього дитинки. Господь наш все чує і все знає про нас і наші біди. Через Богородицю, нашу скору помічницю і заступницю проси. Довго стояв на колінах перед образами Лука. Довго молився. І довго зітхала, і тихесенько плакала Катря на печі. Не наче лавина зрушила з душі. сльози змивали щось болюче, і невтішне. Вже й ніч зійшла, вже й млинове колесо покотилося небом до немесного млина, а з нього мливо срібне розсипалося, аж білою стала ніч. Не втихали солов'ї у саду, заливалися, витьохкували, неначе хотіли заспокоїти і потішити молоду Катрину душу. Довго за неї просив Лука. Араненко знову молився над її похиленою головою. Катря плакала, а старий монах радів, що таїнство очищення від гріха відбулося. Лжицю, проскуру і вино завжди носив у своїй торбі. Він причастив Катрю і щиро привітав її. Молоде кругловиде личко засяяло щирою радістю. Чи ж є тепер у мене надія, отже? — А вже ж, дочко, мішок як розв'яжеться, то й не зав'яжеш. Вісім раз ось тут пупи в'язатимуться, і вісім раз он там під калиною закопуватимеш. Пішли, не чіпари, бо вже воно світає. — Як же вас, отче, звати, щоб і я за вас, Господа, молила та дякувала вам щоденно? Катря споряджала в дорогу наїдки. Раб Божий, Лука. Лука? Клала в торбину хліб, яйця, а руки не потрапляли. Ой, лишенько, та як же це? Та я уже подумки вас кликала і просила, щоб Бог почув мене і якось вивів на вас. Скільки ж наслухалася? Отож він і почув тебе, дитино, та й привів мене. Бог усе чує і знає про нас, і ми все в ім'я Його можемо просити. І дорога до того коротка, щира молитва. «Благослови, Боже, тебе, дитино. Щира дяка тобі за приют!» Лука поцілував кадрю в чоло, як цілують дітей. Вони спускалися стежкою до шляху, а Катря стояла коло двору, притискала руки до грудей та все виціловувала подумки стежку, якою щойно пройшов цей безмежно добрий синьокий чоловік, який сотворив над нею своє чергове диво. Шли цілісінький день. Нечепір пообідав шматком хліба густо посипаним сіллю. До сала та яєць, які вклала Катря, не доторкнувся. Лука лише пив воду із придорожніх криниць. Сонце залишило безкраїй степ, але ще було видно. Минуле поле, лісок, побачили вітряка, а за ним кілька хатинок. Вечір лив свої меди на цей тихий хутірець, що дрімотливо ховався під синією креєю вечора. Лука зупинився і сказав, «Отут не чіпора і заночуємо. Чую, що це вже княжа земля. Звідси до Києва рукою подати. Добрі люди дадуть нам, де переночувати». І раптом тишу розшматував чийсь навіжений крик, Лука прислухався. Крик знову сплеснув уже десь зовсім поруч, а вона пішла по воді і в очеретах шубовснула на дно. Квапливим кроком пішов до ставу і побачив досить дивну картину. На березі стояли троє. Дівчина та чоловік тримали за руки хлопця років шістнадцяти-сімнадцяти. Той виривався, кусав їх, моторошно кричав і волочив обох до води. Здається, вже й не кричав, а завивав «Пустіть! Пустіть!» «Як звати отрока? запитав Лука. «Климом!» – відказала дівчина і з надією подивилася на незнайомця. «Цією дорогою ходить багато всякого люду, здебільшого прочане, бо до Києва він веде». «Климе, зупинися!» – не підвищуючи голосом мовив Лука. Хлопець зупинився, подивився на Луку і вмовк. «Відпустіть його!» – озвався до чоловіка і дівчини. «Він нікуди вже не побіжить!» «Еге, відпустіть!» – змучено мовив чоловік. «Побіжить топитися!» «Тільки побачить на небі місяць, то чисте тобі горе!» Лука взяв хлопця за руку і промовив ладно. «Іменем Ісуса Христа, нечистий, Вийди з отрока Клима і не муч його. Хлопцем затрусило і кинуло на берег, а потім він знесилено заплющив очі і сказав ледь чутно. Я хочу спати, отут і засну. Ведіть його додому. Вони йшли стежкою городом. Дивився місяць за них оком недремним і лукавим. Нічне світило знало багато тайн про людський рід, тільки люди нічого не віддали про нього і ту силу, і владу, яку він має над родом грішним. Лука побачив на подвір'ї копичку сіна і сказав до господаря, «Отут ми й заночуємо до світання, а ледь благословиться на світ рушимо». «Та просимо таки ж вас до хати, хто ж подорожнього у нас так приймає?» «Та ще й такого дорогого!» – радісно промовив чоловік. «Ви в такому горі нам допомогли, до віку не забудемо!» «Хваліть Господа нашого, Ісуса Христа, а не мене!» «То Він допоміг, а я нічого не зміг би!» – отказав Лука. «І де воно це горе взялося?» – бідкася засмучено. «Була дитина, як дитина, а як одинадцять сповнилося!» «То все й почалося. Уже п'ять літ мучимося».